the of mind without being aware of it while was happening. psychological war on against America for much of this century. This war for the mind of the public has been facilitated by the emergence of mass media and the transformation of American education by behavior or psychology. Dutism, violent content, parental discretion is advised by, by, by, by, by. Welcome, välkommen, välkommen ska ni alla vara till del 20, jag säger igen, 20 avsnittet av podcasten Dolfakta tillsammans med er värld, Sanningssökaren. Eftersom att det här nu är det tjugonde programmet så tänkte jag ta det här avsnittet till ära och prata lite fritt igen om saker och ting som händer runt om i världen. Enligt eh, våra kära medier här i Sverige så har vi tydligen en eh, slags nyhetstorka. Den här nyhetstorkan blir ganska uppenbar någonstans under juli månad i det här landet. Eh, nej. Det är ingen nyhetstorka riktigt utan eh, det händer alltid intressanta saker runt om i hela världen konstant. Det är bara att eh, vår kära media i det här landet väljer att eh, helt enkelt negligera det som sker runt om i världen. Varje dag 24 timmar per dygn, varje 365 dagar per år konstant så sker det alltid... Intressanta saker som är värda att uppmärksamma. Och en av de här intressanta sakerna som är värda att uppmärksamma det är till exempel att Sveriges regering är en av världens största finansiärer av opiumodling i Afghanistan. Och förutom de då 500 miljoner svenska kronor som går till afghanska bönder varje år och förutom de 500 svenska soldater som vaktar opiumfälten så ger den svenska regeringen miljardbistånd till NATO, ISA för Washington och till heroinkungen Hamid Karzai. Och det här betalar självklart vi då, skattebetalare. Fantastiskt. En till intressant grej som media jättegärna skulle kunna få ta upp om vi levde i ett fritt samhälle det är att eh, den här bankfamiljen Rothschilds får 40 miljarder av Sveriges 40 miljarder kronor av Sveriges regering varje år. För alla pengar, alla svenska pengar som går till FN, UNICEF, sida Röda korset går rakt ned i fickan på Evelyn de Rothschilds. Rothschilds äger Sveriges Riksbank sedan 20 år tillbaka. Det här visste ni redan om. Men förutom det så äger då Evelinde Rothschild också 25% av gamla vin sprit samt 50% av Bofors. Helt otroligt! Och det här är inte värt uppmärksamma. Alltså måste man gå in... Och göra egen forskning för att få reda på sån här eh, vital information. Man tror att centralbanken i Sverige ska vara eh, statligt ägd. Men nej. Nej, nej, nej, nej. nej. Privatägd. så är Federal Reserve i USA Lika så är centralbanken i Sverige eh, privatägd. Och lika så är det med eh, många andra... Eh, centralbanker runt om i världen som jag sagt tidigare, Evelyn Rothschild Rothschild-familjen äger över 170 nationella banker runt om i hela världen Otrolig makt genom att äga alla de här centralbankerna som de gör Tänk vilken otroligt finansiell makt de har genom eh, just att äga så mycket i den finansiella branschen Menar, vårt finansiella system generellt är ju, vad ska man säga, eh, likt en bandmask. Alltså en, en, en parasit som lever på människan och tär på oss alla inifrån. Och det här får man faktiskt in på en annan grej eh, som jag har funderat igen på. Den här samhällspyramiden som finns. Alltså, ni får tänka er då samhällspyramiden. Det består av en pyramid. Och ni vet ju alla hur en pyramid ser ut. Och i den här pyramiden, då, så finns det olika skikt. Olika, ska man säga, lager som börjar ner på botten. Och sen går då uppåt som i, i trappsteg, ding, ding, ding, ding, ding, upp till toppen. Och kan man då säga att de, den här första trappsteget, skiktet längst ner, det är de personerna i samhället som är längst ner i den här pyramiden, längst ner i samhällsordningen. Och de högst upp då, det är, ska man säga då, eliten i, i samhället, de som styr och ställer på riktigt. Så vi kan ju då kolla på den här samhällspyramiden lite närmare och eh, försöka konstatera ungefär vart allting befinner sig i den här samhällspyramiden. Så vi börjar då längst ner i pyramiden. Och längst ner i den här pyramiden då så finner vi boskapen. Och när jag säger boskap då menar jag alltså den vanliga arbetande människan om man säger så per definition. Sådana som ja, ja medelsvenson kan man väl säga. Sammanfattar det så lite igen. Det är alltså boskapen. Och ovanför den här boskapen så finner vi regeringen som styr den här boskapen och då kräver skatt då kräver att de här boskapen ska vara laglydiga medborgare. Det är regeringen. Och sen ovanför regeringen så finner vi företag. Alltså företag som styr den indirekta utvecklingen i landet på olika sätt. Ovanför företagen så finner vi bankerna. Och bankerna de styr ju pengarna. Pengar styr företag. Pengar styr regeringen och så vidare. Därmed så kommer de ovanför företagen. Och banker då, genom sin eh, ekonomiska kraft och makt, kan driva igenom beslut storskaligt. Det är alltså en, ett stort beslutande organ banker. Och genom bankerna så kan vi också se hur resten av pyramiden ser ut, alltså att bankerna genom detta även styr toppen av pyramiden. Och toppen av pyramiden det är världsbanker, centralbanker, alltså det stora centrala finansiella systemet ehm, som egentligen är världens största beslutande organ. För kontrollerar man pengarna, kontrollerar man bankerna, då kontrollerar man också samhället. Och även bankfamiljerna, vi kan ju tillägga det att bankerna inte bara styr, bankfamiljerna styr inte bara eh, de, de styr inte bara banker, de styr inte bara pengar utan de styr även eh, matproduktion de har gjort mycket forskning kring genetiskt eh, modifierat mat eh, äger skolväsenden de äger otroligt många fler punkter, många samhälls samhällstyngda eh, eh, punkter äger samma familj som äger också banker. Eh, som vi kan väl sammanfatta det som att eh, till exempel Rothschilds, Carnegie, Rockefeller och så vidare, alla de här de har en in, ett enormt inflytande på hela eh, ja, världen. Eh, så jag kan väl också lägga till en parentes att eh, som ni vet så höll ju Hitler, Hitler, Hitler Adolf Hitler, han höll ju på med rashygien, alltså forskning kring rashygien. Och det intressanta kring det här, det är ju att de här familjerna, till exempel Rothschilds, höll på med forskning kring rashygien långt innan Adolf Hitler började med det här. Så att, ja, det är som sagt, det är helt extremt, extremt mycket som de här den här familjen. Men familjerna är inblandade i och det är inte bara banker och inte bara pengar. Då kan man ju många fråga sig på vilket sätt lurar bankerna mig, mig som medborgare, på vilket sätt kommer de åt att klämma åt oss vanliga medborgare våra, vi låntagare. Och det finns flera olika sätt att göra det här på självklart men ett intressant sätt, intressant sätt som bankerna gör, det är att de lurar dig genom att kasta ut, eh, vi kan se det som ett, ett fiskedrag. De kastar ut ett fiskedrag ut i vattnet och i det här vattnet så är du vi alla, vi låntagare. Och det här, på det här fiskedraget då, så är det lite gott i gott så vi blir lockade att åka till det här draget och sniffa på det här och ta tag i draget. Och eh, i det här gott i gottet då på draget så hittar vi bland annat sänkt ränta. Och helt plötsligt då ska alla börja låna pengar på grund av den här sänkta räntan. Och genom, på det här sättet då så ökar också pengamängden automatiskt på marknaden. Eftersom att eh, lån, krediter skapar pengar. Eh, vi kan se att affärerna börjar blomma, folk köper hus och folk tror på en framtid. Men helt plötsligt då, så eh, som den stora fiskaren de här bankfamiljerna är så... Börjar de vila tillbaka det här draget och de känner att det huggar. Och eh, de har fått många fiskar nu på, på kroken. Alltså vi torskarna kan vi se det som. Och helt plötsligt då så vaknar folk upp till en kall, svettig mardröm. Och inser att de har levt över sina tillgångar. Och det är precis det som har hänt. Till exempel det här med bostadsbubblan och, och så vidare. Det är en av många sätt som bankerna jobbar på. Fult sätt att jobba på. Ett annat sätt är att man... Eh, Ja, lurar marknaden genom att till exempel dra ut alla sina pengar ur, ur ett land investera i, i ja, aktier på olika sätt och vad ska man säga, på ett sätt korrumpera hela aktiemarknaden och ja alltså de har en finansiell makt så de bestämmer ungefär utvecklingen av hela den eh, finansiella krisen vi befinner oss i just nu, både i USA och i Europa Allting hänger på hur de vill spela det här kortet. Tänk på att just nu så sitter bankerna och tjänar enorma pengar på det som händer runt om i Europa och i USA. Så, efter det här magplasket så kan vi också konstatera att det finansiella systemet är som en trojansk häst. Som tar sig in i ditt liv. Du som medborgare, du som låntagare. Och när du minst anar det så anfaller de. För det spelar liksom ingen riktig roll hur, roll hur rik du är. Alltså du kan kolla på... Eh, vi kan ta Bill Gates. Vill systemet göra Bill Gates fattigt så kan de göra honom fattig. Det gäller bara att pumpa ut så mycket pengar i det finansiella systemet. Så att pengarna som man har blir värdelösa. Alltså inflation. Och det är också så inflation skapas. Man pumpar in mer pengar i systemet. Därmed ökar inflationen. Och det är egentligen anledningen till varför vi har inflation. Allt är bara ett spel. Ett spel där vi är slavar. Och ett spel som styr hela våra liv. Och man kan ju fråga sig lite grann. Så här, vad är bankernas syfte till att hela tiden lura till sig våra pengar i ett system som är byggt för att bankerna ska frodas? Eller makt, eller galenskap. Vad beror det hela på? Jag menar de har redan en så stor finansiell eh, plånbok. De har så mycket pengar redan. Så att det kan inte, vara, alltså pengar kan inte egentligen längre vara anledningen till varför man vill eh, hela tiden lura människor till och från. Varför man vill skaka om marknaden hela tiden. Det är som intressanta frågan. Varför vill man hela tiden hålla på och jävlas på det här sättet? Och ett sätt att, jag menar, en anledning som jag tror i alla fall, varför de hela tiden drar pluggen ur den finansi det finansiella systemet. Hela tiden saker om det finansiella systemet var tionde år lite, lite smått och sen var sjuttionde, åttonde år ordentligt. Det är för att på så sätt kan bankerna, kan de här familjerna hålla det finansiella systemet i schack. Man kan alltså hålla koll. Man kan kontrollera marknaden genom att skapa ett kontrollerat kaos för bankfamiljerna. Och det tror jag är en av de stora anledningarna till varför man gör sådär. Och samtidigt då som man gör det här så, så hamnar eh, länder runt om i världen i ännu mer skuld och ännu mer beroendeställning till de här familjerna. Och, ja, det är ju, alltså, Uppenbart så är det här psykopater vi har att göra med. Det ju, finns inget annat ord för det ledare runt om i världen, ledarna för bankfamiljer, alla det här, psykopater, det är ett bra sammanfattat ord, psykopater. Och det är ju, till exempel om vi kollar på situationen i Syrien just nu där tjänar också någon pengar någon tjänar pengar på kriget just nu de som då har investerat till att tillverka mat till soldaterna i Syrien krigsmateriell oj oj oj pengar, lånade pengar då för, från Federal Reserve för att kunna finansiera det här kriget i Syrien och så vidare det finns alltid någon som tjänar pengar Konstant. Och sen är det också det här med Syrien som, som verkar vara på alla, alla släppare just nu. I alla fall medias släppare just nu. Den konstanta stora lögnen alla Syrien. Det är så intressant det här för att eh, det verkar som att eh, USA tror att eh, eftersom ni vet som jag förklarade tidigare så är, har ju USA... USA är ju inblandade i den här konflikten. USA är ju egentligen den stora orsaken till varför det är en konflikt i Syrien just nu. Med tanke på deras finansiella inblandning och NATO-kontrollerade rebelltrupper och så vidare i Syrien. På grund av lobbygrupper från andra länder och så vidare. Det finns alltid, det finns alltid intressen som vill ta ett steg vidare och komma åt Iran och så vidare men det behöver vi inte gå in på just nu men intressant är att folk omkring i världen verkar tro, framförallt USA verkar tro att Assad ska ge upp sitt land när de blir anfallna som att ja, här kommer USA och nu ska de bomba oss uppenbart kommer vi att ställa oss på alla fyra och låta dem skjuta upp en raket i rumpan på oss ja, självklart det är ju så, så det funkar USA att glider in där med sin tank så... Hey, boy! We're gonna bomb this country, boy! This is gonna be a good time, boy! Let's bomb this country, boy! Menar, det, man ger inte upp ett land. Men tänk er om... Eh, om Assad skulle anfalla USA för att... Eh, As, eh, Assad ville skapa en syrianskt influerad eh, regering i USA. Vi kan ta det som exempel då. Och... Eh, Alltså, då börjar finansiera Wall Street människor med vapen och så vidare. Och pengar för att på så sätt infiltrera USA inifrån. Och sen när det har gått en liten stund och det här. När situationen börjar eskalera så kommer då helt plötsligt Syrien in och försöker på en del intressanta sätt att mörda så många som möjligt och skylla på USA och försöker då helt enkelt ta makten från ja, Obama och jag har väl väldigt svårt att tro att Obama skulle godkänna generellt att, den, att USAs regering skulle godkänna att Assad kommer in och bombar sönder USA utan direkta repressalier från USAs sida knappast Det är inte så att USA skulle ge upp eh, sitt land bara sådär utan en eh, ordentlig omgång. Och det är precis det som händer i Syrien just nu. Man sätter emot i eh, man, säger, man sätter emot ett anfall mot landet som blir anfallet. Man försvarar sig själv med ord. Det är det som händer just nu. Eh, och sen så spelar då eh, medien självklart ett spel jämt emot eh, då den sittande regeringen lögner sprids missnöje sprids och så vidare och så vidare det är, ja, det, är ett, det är ett spel mycket, mycket ett spel just nu för galleriet och det är klart att som, det trista är att folk alltid, det är alltid folket som blir det är alltid medborgarna som blir drabbade mest i ett krig tyvärr är det så och det är hemskt eh, att se att helt oskyldiga människor måste dö på grund av eh, några psykopater uppe vid makten som eh, har ett eh, finansiellt intresse. Det är, det är skrämmande. Och det är en skrämmande utveckling som eh, sker i Syrien just nu. Och vi får se hur det där kommer eh, arta sig i. I slutändan. Vi får se. Men uppenbart. Det är precis samma situation som i Libyen där. Det kunde bli exakt samma situation. Eh, Assad kommer till slut att lägga sig. Och eh, ja. Sen kommer då USA ha möjlighet att stoppa in en amerikanskt inflerad regering i Syrien. Och på så sätt då så har man kontroll över Syrien. Fantastiskt. Ett steg närmare för att komma åt Iran. Iran blir mer pressat. Iran blir mer och mer pressat. Konstant. Men Det är som att det är som små kolonier där nere i Mellanöstern. Vi har Irak. Vi ser på den här utvecklingen. Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien. Och snart Iran. Då är uppe i fem länder som USA har varit inne och varit inne och förstört. Fem länder. Och det verkar som att folk bara sitter där och accepterar att ja, nu är USA på gång igen men det är klart att de ska hålla på med sitt. Som att det vore en naturlig grej att USA eh, har rätten till att gå, gå in i, i länder som Irak och Afghanistan och bara bomba sönder allting och, och tycka att de är rätt för sig. Och självklart så sitter vi och sväljer propaganda som att det vore godis. Men det är ju, det är ju helt sjukt. <laughs> det är helt sjukt hela den här grejen. Vi sitter och lyssnar på det på nyheterna, till exempel på P1 eller i ja, generellt nyheter. Vi har ju informationen uppenbarligen vad som sägs. Det går inte att vända, vända, vrida och vända på sanningen så mycket. Och vi har ju att USA uppenbarligen är, är och har varit och så vidare. Inblandade i alla de här krigen i Afghanistan, Irak, eh, Libyen, Syrien och så vidare. Men det är ingen som reagerar. Ingen som reagerar alls. Och det media gör... Det media gör så elegant... Så elegant... Det är att man chattar sönder... Ämnet Syrien. App, döm inte för snabbt nu. Det är ju självklart viktigt att vi rapporterar kring vad som händer i Syrien. Men man väljer att... Ljuga, sprida lögner... Tjata sönder delar kring Syrien som egentligen är helt oviktiga i den här konflikten som sker i Syrien just nu. Så att människor till slut ska sluta lyssna kring vad det är som händer i Syrien. Men ändå så har då media gjort sin demokratiska plikt. Nej, helt. En helt obskyr situation. För mig i alla fall. Enligt, enligt mig i alla fall, som sker nere i Syrien just nu. Och alla väljer att blunda för det. Och tror att det är någon slags. Eh, att det är någon slags slag om den demokratiska rättigheterna nere i Syrien. Bullshit. Bullshit säger jag bara. Och när jag ser sådana här konflikter runt om i världen och, och generellt eh, konflikter. Och saker som händer i ens omgivning så börjar jag nästan fundera på om människan, att människan har blivit för utvecklad för sitt eget bästa. Att vi nästan blivit så, för, för mycket utvecklade så att vi nästan är destruktiva. Blivit destruktiva i utvecklingen utveckling. Vi har kommit på massa nya maniker konstant. Eh, vi har kommit på genom tiderna skjutvapen, eh, atombomber, oj, ja, massa... Egentligen onödigheter som bara har skapat lidande och död i vår omgivning. Massa lidande och död. Och eh, jag vet inte, det känns ibland som att människan är förutvecklad först, det, det bästa, att vi har kommit till en, en brytpunkt där... Eh, det här destruktiva beteendet inom utvecklingen nästan tagit över den positiva delen av utvecklingen att vi faktiskt utvecklar till det bättre att vi utvecklar saker och ting som kan skapa ett mer ja, harmoniskt samhälle till skillnad mot vad vi har idag det är ja, ja det, är en, det är en fråga som är värd att diskutera i alla fall om den utvecklingen, om människans utveckling på något sätt, någonstans på vägen har gått för långt eller att vi har helt enkelt tagit en väldigt konstig sväng eh, åt fel håll som att vi har liksom två vägar att gå den ena leder eh, direkt till eh, till eh, krig, elände massförstörelse, död och så vidare och den andra vägen leder till eh, harmoni, om man säger. En, eh, ett samförstånd mellan människor. Där vi visar respekt mellan människor. För som jag har sagt och alltid kommer att säga så är allt, allt i samhället, allt i livet är i grunden och botten eh, ja, fundamentalt. Respekt. Allting handlar om att vi måste visa respekt till varandra, respekt till vår omgivning eh, och så vidare. Det är jätteviktigt. Allt är grundat på respekt i, i, i slutändan. Tyvärr så har ju människan förlorat mycket av sin respekt. Uppenbarligen vi har förlorat någon oss någonstans själva på vägen. Och där kan vi då börja diskutera vem som är ond och god. Eh, men här i det här vägskälet så gäller det att välja så ska vi välja massförstörelse, förödelse, död, kaos, eller ska vi välja den andra vägen där vi börjar inse våra våra problem, våra negativa delar i samhället och börja arbeta på dem och kanske komma till en samförståelse nåväl då. Och det är viktigt inte bara för oss men för våra även för våra framtida barn. För den framtida generationen. Och ge dem helt andra förutsättningar. Mot vad vi har idag. Ge dem förutsättningar för en. En planet. En framtid. Som betyder så mycket mer än det vi har idag. En framtid som är ljus. En framtid som. Du och jag. Egentligen. Skulle. Vilja haft. Det verkar vara som så att om man blandar sanning med lögner så blir lögnerna också helt plötsligt sanning. Är det inte så? Så mycket till exempel filmer och böcker som det finns där ute som hela tiden ger sin version av den alternativa sanningen. Och hela tiden finns det också självklart folk som kritiserar dessa filmer och böcker och påstår att... Ja, hela filmen eller hela boken eller delar av boken eller delar av filmen är lögner och förtal med mera. Men vad är då sanningen? Varför väljer så kallade sanningssökare att göra filmer och skriva böcker som i så fall skulle innehålla lögner? Vad skulle anledningen vara till detta? Manipulation från systemet, girighet uppmärksamhet? Är jag kanske köpt av staten för att sitta här och tuta i en massa lögner om hur saker och ting är? Vad är sant i detta och vad är falskt? I såna här situationer så brukar jag, när jag känner mig lite osäker, så brukar jag ta, ta ett steg tillbaka och reflektera själv en stund och känna efter vad som kan stämma och vad som inte kan stämma. Man går alltså lite grann på sin egen känsla i det hela. Det är viktigt att gå på sin egen känsla, vad som känns rätt. En del de gör istället en så kallad background check på till exempel producenten och var producenten kommer ifrån och ja, vem är den andra och vem är den, den så att säga. Då. En del kollar upp finansiärerna bakom filmen, en del kollar upp vem regissören är och så vidare och kollar om det finns på så sätt en dold legenda bakom filmen på något sätt. Men jag tror också det är viktigt att sätta sig, att själv sätta sig ner och reflektera över de här filmerna och de här böckerna och så vidare. Och de här podcasten och, och så vidare. Vad som kan vara rätt och vad som kan vara fel. Eh, och inte för lite är fullt ut på vad alla tycker, tänker och, och säger och, och känner och så vidare. Man får tänka lite själv också. Jag vet inte om ni har hört talas om det som har skett i USA på senaste tiden. Det var för ett tag sedan i alla fall. Först började då med dödsskjutningarna i Colorado i USA. 12 personer dog och sen någon vecka efter det så sker det ännu en dödsskjutning av åtta personer. Också i USA. Och på grund av... Detta så har det nu kommit till den punkten att man har haft ett stort möte kring om man ska eh, om man ska införa globala vapenlagar. Alltså ni hörde, mig, ni hörde mig när jag sa det globala vapenlagar runt om i hela världen. Jaha, och nu så kan man ju då börja fundera lite grann kring det här med som jag pratat om tidigare i tidigare program, New World Order och så vidare. Den globaliseringen som är New World Orders eh, världsordningen, den nya världsordningens starkaste vapen, globaliseringen. Intressant att man då helt plötsligt vill införa globala vapenlagar. Och det här var en liten, liten uppmärksammad artikel som jag hittade i alla fall i Sverige. Vill man träda på sånt här så får man tydligen kolla upp det själv på alternativa nyhetssajter och så vidare. Men om vi kommer till saken kring den här med den globaliserade, globaliserade vapenlagar. Hela den grejen luktar ruttet in på bara ryggmärgen ska jag säga er. Vad ska det vara för lagar då? Vem ska bestämma det? Eh, ska två-tolv personer då ta globaliserade beslut? Ska de här personerna ner i Bryssel åka till då det här eh, mötet då? Likt de har haft nyligen självklart. Eh, och ta beslut för hur, hur EU ska hantera sina vapenlagar och så vidare. Vem är det som tar de här besluten? Vad är det som sker bakom eh, låsta dörrar just nu? Det vill jag veta. Och allt på grund av, eh, av den här dödsskjutningen i USA. Helt plötsligt så är det en jättestor grej att, eh, att folk blir skjutna. Jag menar, herregud, det, det sker eh, dödsskjutningar i Mexiko varje dag på grund av ett blodigt eh, drogkrig som eh, USA sponsrar dör folk i krig varje dag. Och jag menar, jag försöker inte på något sätt minimera det som har skett. Det är hemskt att folk blivit skjutna. Jag, och jag beklagar verkligen sorgen till alla anhöriga och alla som på något sätt har blivit drabbade. Och, och så vidare. Självklart. Men det är också ett väldigt, väldigt fult spel man försöker måla upp nu. Att, ja, uh, titta här uh, två uh, vita uh, medelålders som uh, blir helt galna. Go crazy. Uh, börjar luta åt uh, i hållet här nu och... Uh, Ja, och så vidare. Jag menar, det, som hela situationen kommer att eskalera. Det är som att man, om ja, man försöker utnyttja självklart den här situationen av, av att även då vita med medelåldersmän då som, som eh, på något sätt har poeterat som en, eh, en av de mest stabila <laughs> eh, typerna i samhället ska eh, på något sätt också kunna vara eh, våldsdyrkare och... Där försöker man då också spela på det här med rädsla som vi har pratat lite om tidigare tidigare program man vill spela på folks rädslor eh, kring vad som kan ske att man går ute då på stan och, och ser den här medelålders eh, vita man och tänker att men han kan vara en massmördare det vet man inte han kan eh, plötsligt gå runt och skjuta och eh, liksom, mörda alla här omkring oss och akta för den här mannen vi skapar hela tiden med ett asocialt samhälle med andra vi blir räddade för varandra konstant och men det här är företeelser som inte alls sker så ofta. Och frågan är vad som... Om någon då säger till mig att det har skett oftare nu än vad det någonsin gjort tidigare. Ja, men vad beror detta på egentligen då? Det är en intressant fråga. Vad beror det på att det har skett fler i så fall, dödsskjutningar i västvärlden? de senaste årtiondena kontra mot hur det var förut. Det är värt att diskutera. Det är mycket, mycket, mycket värt att diskutera. Vi ska diskutera det på ett så fall ärligt plan om varför det skett. Och inte på något annat sätt. Och jag skulle nu vilja gå ifrån eh, de här globala vapenlagen lite grann och grovt hoppa över till våran klimatförändring som sker just nu. Den globala klimatförändringen som jag skulle vilja kalla för den stora klimatbluffen. För det är vad det egentligen är. Hela den här klimatförändringen är egentligen bara en bluff. För att då vissa företag kan ja, helt enkelt spela på det här och tjäna grova pengar. Grova, grova pengar på till exempel grön teknik. Mig fel, jag mig inte fel, men jag tycker det ändå är bra på ett sätt att eh, man försöker, eller jag tycker det är väldigt bra att man försöker få fram nya ämnen. Eh, till exempel eh, ja, alltså miljövänligare om man säger på definition då eh, ja, ämnen som bilar kan gå på och så vidare. För att på så sätt komma längre ifrån att vara beroende av oljan som eh, spelas i händerna på ett fåtal personer här i världen. Och så kommer det alltid vara att energifrågan är alltid, all, alltid, alltid, alltid stor grej. Och det är alltid ett stort, stort, stort eh, krig när det kommer till energifrågan. Det är en ganska, ett ganska intressant ämne som man egentligen borde diskutera närmare i ett senare program, lite mer i detalj. Eh, men i alla fall, vi försöker, försöker komma ifrån oljan så mycket det går. För i framtiden så kommer oljan bli dyrare. Då vi kommer att gå över till så kallad fulolja som kommer vara ganska dyr att eh, producera. Och det, det kan vi också klargöra att oljen kommer inte att ta slut utan fin finoljan kommer, alltså den billiga oljan kommer att ta slut någon gång, ja. Men den här fuloljen, alltså den som är lite svår att, att producera helt enkelt, som är lite dyrare också, den, den finns det ju fortfarande gott om. Men i alla fall, Och hur kan jag då säga att den här klimatförändringen är en bluff? Jo, för om vi då kollar på hur jorden ligger kontra solen så kan vi snabbt konstatera att jordens bana är en cykel. Det är en cykel. Vi har alltså gått nu från en istid och är uppenbarligen på väg in i en varmare period. Eh, och då får du tänka dig ungefär som att... Eh... Ja, hur ska, vi, hur ska vi tolka det? Men du tänker som en, en cirkel där jorden går runt, runt, runt, runt, runt, runt. Som en evig cykel. Så där kommer vi längre ifrån solen, där kommer vi närmare solen och så vidare. Nu på väg närmare solen. Därmed så ökar också temperaturen. Det finns. Eh, skulle folk påstå nu av forskningsbevis som tyder på att ja, men klimatförändringen existerar faktiskt på grund av människans utsläpp. Det där är eh, inte sant för fem år för att det finns bevis som talar emot de här forskningsresultaten att de här forskningsresultaten ens skulle vara legitima ifrån början men skulle vara ärliga forskningsresultat, helt enkelt Där är Det är bara en eh, stor bluff en stor och, och härlig fluffig bluff som man vill spela på och, jag menar, vissa människor är eh, helt enkelt maniska. Visst, jag kan hålla med om att människor kanske står för eh, låt oss säga 2% av klimatförändringarna på grund av eh, våra utsläpp vi har gjort och så vidare. Jag håller med om det, kanske på en kortsiktig basis. Glöm inte bort att jorden är, alltså, återhämtar sig otroligt snabbt från eh, eventuell miljöförstöring. Om du, får, om du ser under hela tiden, inte på två år... Liksom. Om du häller olja på marken så kommer ju uppenbarligen inte... Marken eller gräsmattan återhämta sig på två år och så vidare. Och det är ju inte heller bra för jorden per se, Men naturen har alltid en tendens till att kunna återhämta sig. Och med det säger inte att vi ska miljöförstöra hela jorden nu. Men tolkar mig rätt i saken. Det jag vill komma till... Det är alltså att människan står för en liten del... Av uppvärmningen som har skett. Men den riktiga anledningen till varför vi har haft en klimatförändring. Beror ju på att vi är i den här cykeln. Alltså är vi på väg in i ett varmare klimat. Eftersom vi börjar närma oss solen mer. Och sen så ser vi då de här underbara det här underbara vädret som har förändrat sig med tiden på grund av att det blir varmare utomhus, självklart. Det blir varmare på grund av den här cykeln därmed förändras också vädret men det är inte bara värmen som, som får fram hårdare och ja, helt enkelt dödligare stormar utan det är även hur strömmarna, eller ninjoströmmar och så vidare som rör sig under vattnet som har av stor betydelse hur, hur Ja, hur väder kommer att bli och istället för att tjata sh om den här eviga klimatförändringen så är det viktigt att vi kommer så fram till en lösning på hur, hur vi ska agera när Antarktis och så vidare eh, smälter och det kommer ner en massa sötvatten i saltvattnet hur ska vi agera då? hur kommer det här påverka ninjoströmmarna och så vidare? sådana här saker, det är viktigt att diskutera men det verkar som att vissa människor är helt maniska. Det är liksom den här, Åh, vi människor, uh, uh, vi har förstört den här jorden, vi har gjort bort oss fullständigt, allt är vårat fel. Ta det lugnt, det är den eviga cykeln. Det är den eviga cykeln. Det här är bara, en, det är bara en stor klimatbluff för att tvåtal personer ska kunna dra nytta av den. Det är inte bara självklart grön teknik man vill, man vill sälja utan det är hela konceptet. Det är hela konceptet. Och det verkar som att vissa sväljer det här med hull och hår. Helt utan att läsa på. Och nej gå inte och sätter och läser Al Gores bok här. Hans typ reklamkatalog för hans eh, gröna teknik som han säljer som han tjänar pengar på Glöm inte bort, Al Gore äger eh, många, många aktier i oljeföretag det här har vi pratat om 10 också helt, helt helt sinnessjukt det är vad det är helt sinnessjukt oj, oj, oj det är mycket kaos som händer på den här jorden. Det är mycket skit som händer på den här jorden. Det är mycket, mycket, mycket elände helt enkelt. Men det finns också självklart ljusstrimlor. Vi ska inte liksom totalt dränka oss här nu i sorger och i, i död och i, i mörker. Det finns också ljusstrimlor. Självklart, eh, vi får inte glömma bort det. att Det finns ju hopp, uppenbarligen. Det finns alltid hopp. Alltså hoppet är det sista som lämnar människan. Så är det bara. Och sanningen är den att eh, vill vi verkligen eh, få fram en lösning så är det viktigt att vi alla säger emot. Det är upp till var och en att ta sitt eget ansvar och säga emot till det som sker. Eh, det verkar som att folk alltid väntar på att någon annan ska ta initiativ till att gör det. Men det är upp till var och en som enskild individ att säga emot och Eh, säga nej till det som man tycker är fel. Och det tycker jag också är vårt mänskliga ansvar att, eh, vårt humana ansvar att säga nej, stopp, det här känns inget bra, det här är inget bra, uppenbarligen det ser vi ju. Eh, det som sker nu till exempel vårt banksystem, kriget i Syrien, kriget i Irak, kriget i Libyen eh, det som sker i Sverige Sveriges nu eh, och så vidare och så vidare vi måste säga stopp till sånt där. Och eh, det är viktigt att vi får kunskap om vad som sker. Vi är hela tiden i det mörka när det kommer till information. Vi är ett ganska desinformerat folk. Vi i väst, generellt hela världen, väldigt desinformerade. Men som sagt, det finns hopp, fortfarande hopp. Och det som krävs är att vi alla säger emot är att vi ställer oss upp och säga att det här är fel. Det är det vi måste ta oss an. Och glöm inte bort det. Så ni inte går in i totalt tidmörker och tror att hela världen är förlorad. Det är den inte. Det krävs bara att vi, vi gör vårt, så att säga. Och i och med de orden, så skulle jag vilja avsluta det 20-avsnittet av podcasten Doldfakta. Idag blev det som sagt då lite fri, friprat om saker och ting som händer runt om i världen. Skulle ni ha några frågetecken eller kommentarer och så vidare så är ni välkomna att kommentera antingen på hemsidan eller så skickar ni iväg ett, ett mejl till Doldfakta. Det är alltså doldfakta-gmail.com doldfakta, doldfakta e mailadressen står även på omsidan på hemsidan. Så, tills det att vi hörs nästa gång så önskar jag er alla lycka och välkomna på färdagen. Ha det så bra. Hej då.